Tak ráno jsme probrali vlastně první krok meditace Meta. Vysvětlili jsme, co Meta je. Vysvětlili jsme, že první základní pochopení meditace Meta je, my meditujeme Meta, meditujeme lásku, za účelem odstranění překážek. Vlastně různé spisy, buddhistické spisy vysvětlují výhody a účel meditace Štír Brahmavihar. Základní pochopení těchto meditací je za účelem odstranění překážek, obzvláště. Jestliže chceme meditovat vypasanu, meditaci v hledu. A meditace v hledu v tradičním buddhismu, v základním buddhismu, je vlastně cesta poznání. A jedině poznání může definitivně Odstranit překážky. Koncentrace odstraní překážky jen přechodně. Poznání odstranuje překážky definitivně. A poznání v základním buddhismu přichází právě praxí, hledu praxí. Moudrosti, moudrost neboli uvědoměnost, vypasaná v hled, jsou v základním buddhismu synonyma. Můžete nalistovat Abhidarmu, Dhammasangani. Hm? Jak se možná zmíníme později obraz se může změnit v pochopení například školy pouhého vědomí, právě vlastně meditace utišení, kdy objektem se stává pouhé poznání a vlastně Pouhé poznání znamená, neznamená nic jiného než pouhé vědomí. Vlastně nejdůležitější části praxe odstraňování překážek je poznání vědomí samotného, které probíhá vlastně v, hlavně v praxi šamata, kde objekt a subjekt se sloučí v jedno. Proč toto vysvětluji? Protože to má přímý vliv na naší praxi čtyř Brahmavihá v pochopení cesty bodhisatvů, které budeme vysvětlovat hlavně v rámci večerních přednášek. Teď v praxi meditace a hlavní část tedy praxe Brahmáje je vlastně meditace utišení. Jak už jsem se zmínil v buddhistickém poeti v ve stavu samády, mizí veškeré negativní počítky. Ovšem, pokud objekt koncentrace je světský objekt, a světské objekty jsou objekty světské, protože jsou stále v pohybu, to, co je v pohybu, v hlubším pochopení, je vlastně ve stavu neklidu. Celá naše zkušenost je vlastně se světskými objekty je zkušenost neklidu. Jestliže máme hlubší poznání, praxe utišení. Nakonec tato teorie nebude pro nás teorií, ale bude pro nás vlastní zkušeností. Na to je právě prohloubená praxe utišení, aby jsme tuto zkušenost sami zažili. Cokoliv se hýbe, je ve stavu neklidu. A svět se v pochopení jogy, ať už je v buddhistickém pojetí, či v jiných pojetích, nazývá právě sansára, což neznamená nic jiného než stav neklidu. neklidu v tom smyslu, že vědomí je vázáno na objekt, který se stále mění. A co se týče jogy, v józe je porěkadlo, Myslím, že pochází z yoga vašišta Mahatma Gandhi se také o tom zmiňuje, že ani na dně, nejhlubším dně oceánu nenajdeme milimetr klidu. U letí právě hmota je neklid, hmota je pohyb. Díky našemu omezenému chápání my tento pohyb nechápeme. Proto se zuby nechty držíme hmoty. Aby jsme se těla přestali držet, vlastně praxe toho, co se v buddhismu nazývá důvodu probuzení, bodhy pakšia, neboli faktoru probuzení, začíná meditací na tělo. Káya na uvědomění si těla, neboli pozornosti vůči tělu. V, v pojetí základního buddhismu vůči tělu, které není čisté, jako nečisté, není žádoucí, v pojetí cesty bodhisatvu vůči tělu jako něčemu, co se nedá chytit, nedá uchopit. Jelikož se nedá uchopit, je prázdné ve své vlastní podstatě. I když toto nacházíme tež v základním buddhismu, vlastně důraz je, na neuchycení těla ve smyslu nečistot. Teď, jaké je spojení naše pochopení praxe lásky a čtyr Brahma Základní učení tvrdí, že aby jsme dosáhli skutečného štěstí, praxi meta. Musíme spojit praxi prax, meta, hali Sasuta a hm? sami Musíme spojit praxi meta. S pochopením vhledu, který začíná právě pozornosti učitelu. Jedině tak dosáhneme skutečného štěstí, stálého štěstí. Jedině tak dosáhneme vlastně poznání toho, že... Plné naplnění praxí meta, praxí lásky získáme nedržením. Počíná je nedržením těla, na základě nedržení těla pak nedržení počitku, na základě nedržení počitku nedržení vědomí, které obsah vědomí určuje. Jak už jsme se zmínili, počítky určují obsah vědomí. Obsah faktorů mysli, které vědomí určují. Počítky znamená přijímání objektu. Jak objekt přijmeme, podle toho se k objektu stavíme. Jak podle toho, jak se k objektu stavíme, rozhoduje to, jak myslíme. Jinými slovy, jestliže chceme dosáhnout eh, Odstranění překážek praxi meta. Nestačí jen spojit praxi lásky s koncentrací, musíme tedy spojit praxi lásky s hledem. S uvědoměním. Pak se můžeme plně zbavit postupem času důkladnou praxi překážek, které praxe lásky, praxe meta odstraňuje. A hlavní překážka, jak jsme se zmínili, je zloba, nenávist, hněv, který jsme vysvětlili jako. Komplex odporu, který v sobě obsahuje i veškeré naše strachy, úzkosti, agrese. Vlastně i v hlubším smyslu veškerý potenciál násilí to spojuje praxi lásky s praxi soucitu. Teď aby jsme se zbavili účinně toho, co meta odstraňuje, tedy hněv v nás, nenávist v nás, odpor v nás. Musíme tež poznat takzvaného skrytého nepřítele meta, skrytého nepřítele čisté lásky, a ten se nazývá právě chtivost, neboli ulpívání v jakékoliv formě. Tím jsme vlastně začali, to dychotomi lásky, jak Sokrates vysvětluje, otec poznání neboli moudrost, matka bída, matka strast. Protože pokud naše láska je spojená s chytáním, s držením se, s chtivostí, vždy bude nějakým způsobem nenaplňující. A láska je k tomu, aby nás naplnila. To je to právě to věčné To je ten věčný aspekt lásky, který se vlastně v křesťanství vysvětluje jako Bůh sám. Láska je Bůh. A Bůh je naplnění. A naplnění je naplnění, protože se nedá uchytit. To, co se dá uchytit, se nedá, nemůže přinášet naplnění. Je to tak? Je třeba to pochopit. Právě proto v naší části světa vlastně pojem prázdnoty v buddhismu a vůbec v duchovních vědách je nepochopen, protože prázdnota pro většinu z nás znamená, že něco chybí. Právě z hlediska buddhistické perspektivy i vlastně z hlediska jogy V yoga, vašišta a tak dále najdete stejné vysvětlení. Vlastně prázdnota neznamená nic jiného než plný stav, o kterém ktež Učí paní šády celá indická tradice spojená s jogou. Prázno tady je právě stav naplnění, protože se k němu nedá nic přidat. Protože se k němu nedá nic přidat. Nedá se uchopit. A protože je to i naplnění, nedá se od toho ani nic odebrat. Protože se od toho nic nedá odebrat, nedá se to ani negovat. A to, co se nedá, čemu nedá něco přidat, a od čeho se nedá něco ubrat. To je právě pojem prázdnoty, který buddhismus v hlubším pochopení vysvětluje jako závislé vznikání. Nemůžeme nic přidat, nemůžeme nic odebrat. Hm? Jestliže něco přidáme, držíme se existence. Jestliže něco odebereme, držíme se negace existence. A Buda učil střední cestu, která právě je nad existenci a neexistenci. vření k této střední cestě hlavně v pojetí bodhisattva, je právě praxe čtyř Bhoviá. V Abdarně se mluví o, Učení buddhismu jako učení třech druhů moudrosti. A právě praxe lásky, naplnění, vlastně je též praxe tří druhů moudrosti v tomto pochopení. První moudrost, základní moudrost, je moudrost, kterou používáme běžným vědomím, které stále mění objekty. To je vědomím, které je dominováno pěti smysly. O čem většinu času uvažujeme, jsou objekty pěti smyslů. Je to tak? Co jsme viděli, co jsme slyšeli, co jsme počili, čeho jsme se dotkli co jsme ochutnali. Hm? Je to tak? Toto vědomí je definováno jakožto vědomí s malou moudrostí. Ale toto malou, tata, tato malo, malá moudrost je náš základ. Bez tohoto základu nebudeme mít pochopení Velké moudrosti. Velká moudrost právě přichází ve stavu samády. A jakého samády? Samády se světským objektem. Jako je dech, jako je barva, jako jsou elementy země, ohně, voda a tak dále. Jako, je, jako jsou různé části našeho těla. A vlastně i jako je meditace, kterou teď provádím meditace lásky. Jestliže ji provádíme ve stavu samá, hlubší koncentrace. Pak, jak už jsme se zmínili, stav hlubší koncentrace je stav prostý všech negativních počitků. Ve stavu v jednoborovosti vědomí nemůže žádný negativní počítek vystát. Negativní počítky, dle filozofie, psychologie, jogy mohou vystát pouze a jen ve vstavu vědomí dominovaného pěti smysly. A je proto ve stavu hlubší koncentrace, kdy jediným objektem je mentální objekt sám. Jiný objekt nás nemůže rušit, proto mluvíme o meditaci utišení. Meditace utišení je meditace založená ve které jasně můžeme poznat, že jediný objekt prohloubení je mentální objekt. Protože se prohloubíme v mentální objekt, objekty pěti smyslů nás nemohou vyrušovat. Jestliže náš objekt je objekt pěti smyslů, pak samozřejmě objekty jiné objekty pěti smyslů nás budou určitě vyrušovat. Jestliže praktikujeme koncentraci, jestliže praktikujeme multitasking a většina z nás náplň našeho života je multitasking. <laughs> tak nás vyrušovat nebude. Hm? Protože považujeme stav neklidu za přirozený stav. Jenže v jose se právě učíme považovat stav neklidu za nepřirozený stav. Jestliže jsme pochopili stav neklidu jako nepřirozený stav, praktikujeme Jogu v hlubším pojetí. Jestliže, jsme, jestliže nechápeme, že stav neklidu je nepřirozený stav, nepraktikujeme jogu. To je právě nepochopení jogy, které je u nás absolutně běžné a nejenom u nás Bohužel. <laughs> vlastně toto nepochopení rozšířuje a existuje i v Indii, odkud vlastně tato věda pochází. Tedy aby jsme poznali velkou moudrost, musíme poznat i malou moudrost, aby jsme poznali neomezenou moudrost, která patří objektu, který přesahuje rámec neklidu, přesahuje rámec pohybu. Nedá se uchytit v tomto rámci. Musíme poznat objekt osvobození, který pro nás, pro buddhisty, znamená tedy nirvánu. Neboli uhasnutí, uhasnutí čeho? Uhasnutí veškerého držení se. Všichá hůl pívání. Teď V v tradici buddhismu právě praxe čtyř a láskou počínajem, proto prohlubujeme naše pochopení praxe lásky. Začíná vlastně též pochopením, že praxe lásky a tak dále, soucitu, radosti, Rovnoměrnosti nebo odpojení se jakoliv upekšá. Překládáme. Upekšá vlastně doslova znamená, co o tom budeme mluvit později. Upekšá znamená vidět nebo nahlížet zblízka. Jak nahlížíme zblízka? Upa, tento prefix v sanskritu má význam blíže a máte význam negativní. Nahlížení zblízka je nenahlížení. Jak nahlížíme zblízka, jak nenahlížíme, tím, že provozujeme rovnoměrnost vědomí, jak provozujeme rovnoměrnost vědomí, že neulpíváme na příjemném počitku, nebráníme se nepříjemnému počitku. A nejsme omezení neklidem či letargií, Plesání klesání mysli a tak dále, v přítomnosti počitku, který není ani příjemný, ani nepříjemný. Vlastně stav prožívání ani příjemného, ani nepříjemného počitku je vlastně stav hledání příjemného pro toho, kdo nemá stav vyrovnaného vědomí. O tom se můžeme zmiňovat později. Tedy Láska odstraňuje nenávist, ale aby toho byla schopná učině, musí odstranit též skrytého nepřítele nenávisti, který je, jak už jsme se zmínili, chtivost, chtíč v nás, ulpívání, chytání. To je třeba pochopit jasně. A pak pochopíme, vlastně, co je to přátelství, proč láska se nazývá přátelství. Jestliže to nepochopíme, nebudeme jasně vidět, proč láska se nazývá přátelství. Matka miluje své dítě, ale dítě i nebude milovat, jestliže se ho bude zuby nechty držet. Je to tak? Hm? Naopak, dítě z toho bude mít komplexy. Je to tak, sociální pracovnice bude mít komplexy čeho? Strachu, úzkosti. Hm? Agrese, tím, že matka mu dává na jeho svoji lásku, tím, že ho chce vlastně kontrolovat, držet se ho zuby nechty. Proto dítě je čím dál tím více frustrované a matka vlastně je frustrovaná tež. Hm? A podle Psychologie buddhismu, právě to, čeho se nejúpěnlivěji držíme, právě to v nás může nechat vyvolat ten, nej, tu nejhlubší re, reakci vzteku a nenávisti. Hm? To je zajímavý komplex. To, co je nám vzdálené, to v nás nevyvolá hluboký pocit nenávisti, hněvu. Jedině to, co je nám nejbližší, v nás vyvolá právě ten nejhlubší pocit hněvu a nenávisti. Je to tak? Hm? Vyzkoušeli jsme to sami na sobě. Buddhismu. V budismu v dama je, měl bych vysvětlovat večer různé příběhy, no ale proč nevysvětlit vysvětlit krásný příběh. V dama je verš, docela známý verš, který říká Pijato džajaté, soko, pijato džajaté bhayam to vypamutá se na ty soukou, na ty bájá. Což znamená, jen to, co je drahé, v nás nechává vyvstávě, vyvstávat eh, eh, úzkost a v nás nechává vystávat strach. To, co eh, nám není drahé, to v nás žádnou úzkost a žádný strach nemůže nechat vyvstat. A teď v komentáři Dama padá je krásný příběh, který se týče překrásné královny Malika a mocného krále Pasanady, krále Sávaty Šravasty, velké říše Kosala. Až pojedete do Indie, můžete navštívit. Dneska to jsou ruiny, ale dříve to bylo ohromné město. Dneska to jsou malé, malé ruiny v, v, u vesnice zvané Sahed Mahed, muslimské vesnice. Za domy Budhy to bylo možná skoro milionové město. A tento král mocné říše si vybral za svou královnu, za svou první ženu, eh, překrásnou dívku z nižší kasty, která se jmenovala Malika, protože její kasta patří eh, do. Kasty těch, kteří vyráběli mála a věnce. Jak víte, v Indii se uctívají bohové, věnci z květin. Nejen bohové, jestliže vás uvítají někde, u nějaké příležitosti slavnostní jistě vám dají věnec na krk. Hmm? No a rod této krásné královny byl právě nízký rod, se živili tím, že vyráběli věnce z květin a se dreva a tak dále. No a jelikož byla tak krásná, láska na kasty nehledí, tak mocný král si ji vyhlíd a vzal si ji za, za, za první ženu, udělá z ní královnu mocné říše. No a tato královna, jelikož jistě zažila jisté utrpení, utrpení počítek utrpení, a poznání utrpení v nás nechá vyvstat víru. A díky víře můžeme otevřít vnitřní oko. Bez víry asi vnitřní oko ne... neotevřeme. Je to tak? A víra pochází z poznání. Z spoznání z chudoby, spoznání naší duš, duchovní chudoby, nemateriální chudoby. Spoznání naší duševní chudoby pochází víra a z víry pochází otevření. No, jelikož tato královna mocné říše si hledat, co zažila za svých mladých let, byla vášnivou podporkyní právě budhy, který sídlil většinu svého času po svém probuzení právě v tomto městě. Ne přímo ve městě, ale v okolí tohoto města. nebudové a vůbec duchovní lidé nejradši žijí ne, vzdá, ne ve městě, ale v blízkosti města. Na tichém místě. No a svou láskou a odaností k Budhovi právě i převrátila tohoto mocného krále na buddhismus. A tento král právě během svého života všemi možnými způsoby podporoval společenství mníchů. No a pokaždé pokud Budha se nacházel v blízkosti Šrávasty a promlouval pro veřejnost, ani jeden z jeho projevů nemohla zmeškat. A pokaždý, když se vrátila, pozdě v noci, často z, z naslouchání, budových projevů. Vždy se i král zeptal, o čem právě hovoril dnes tento velký jogin. No a právě mu eh, u jedné příležitosti právě mu zarecitovala tyto verše, které najdeme v Damapada. No a teď si představte krásná mladá žena v ložnici, vám zarecituje, nebo <laughs> že to, co je nám drahé, je zdroj naší úzkosti a je zdroj našich strachů, nám zarecituje takový verš, tak to se králi nelíbilo. A králi se to nelíbilo, tak jí to dal na jeho a povídá, už si nepamatuju, jak vpálit nějakou slušnou, slušnou nadávku. Ty, řekněme česky, ty huso jedna. <laughs> jak mohl tak moudrý jogin, tak moudrý svatý muž prohlásit takovou blbost. Jdi mě ze zraku, už tě nechci ani vidět. Ty mě, ty ke mně nejsi upřímná A vyhnali zloživnice, z loživnice. Kdo ví, jestli si tam nepozval nějakou jinou. No, na druhý den ovšem, jelikož to byl morální král, tak měl velké vyčítky, Nedalo mu to klidného spánku. No a tak ji vyhledal, omluvil se a povídal, má draha, je to opravdu tak, jak říkáš, jak mohl říct tento svatý muž, tak hloupou, hloupé slova. Je to opravdu tak, jak říkáš? Poslouchaj, já ti dám příklad. Teď náš syn, milovaný syn, generál Gadaba se jmenuje Gadarba, kdyby onemocněl, kdyby umíral, měl by úzkost, měl by strach, Samozřejmě bych měl úzkost, samozřejmě bych měl strach. Právě tento milovaný syn Gadaba byl ten, který ho zabil. Otce vraždol a stal se králem sám. A nakonec vyvraždili celý rod Budhy. To je známá historie. Znáte to historiku? <laughs> to je známá historie sakéové. Tento syn Gadaba, protože pocházej, jeho matka pocházela z nízkého rodu. A sakyové to byli kšatriové válečníci, hrdý rod. A teď Gadaba vlastně kosala sakyové, tedy království Budy byli vazalové velkého království koza, Kosala museli mu každý rok platit jisté eh, to mu se říkalo jak se tomu říkalo ten ne? Ne daně, ten bazalský stát, který platí vždycky poplatky za to, že ho ten velký stát chvání. To je v Číně tribut. No, tributy. Hm? Platil tribut je správní slovo, ale to je anglický, to není český. Ano, asi... používám. To byl vlastně velké heslo čínské diplomacie. Byli právě tributy i indickýho krále, císary. Velký stát vždycky ochraňoval malé státy, ale za to dostával tributy. Vlastně to se u nás děje taky v jiné formě. přátelství a vztah mezi Kosala a Sakyama, ke kterým patřil Budha, tak vyžádal si krásnou princeznu Sakya. Hm? No a Sakyové hrdý rod Budhy, protože věděli, že jeho matka pochází z nízkého rodu, z nízké kasty, tak ho obalamutili. Místo toho, aby mu dali jako skutečnou princeznu, tak mu našli zase poloviční vlastně princeznu, nevlastní dceru. No a eh, poslali mu ji v, v roušce jako eh, vlastní cerykáne. No a když to objevil potom, co se zavraždil svého otce, no a tak dostal vztek, no a vyvraždil celý rod Buddhy. A Buddha, ač ve své všemohoucnosti a vševědomoucnosti, nemohl nic udělat, aby tomu zabránil. Tak to jsme zase odešli trochu od tématu, ale to neškodí. To jsou základní jisté informace, které se vám určitě budou hodit, jestliže půjdete do Indie natury a navštívíte svatá místa, V Nepálu, daleko Kapilavastu, kde zase vykopávky hlavního města Sakyu, najdete právě malé jezírko, kde se to, toto vyvraždění rodu Sakya právě stalo. Tak můžete toto místo navštívit, to je též poutní místo. No a teď jsem daleko od tématu, musíme se vrátit k tématu. Hm? Čili aby jsme skutečně efektivně odstranili překážky lásky a nejen lásky i soucitu, budeme o tom mluvit později, vlastně Praxe 4 Brahmavíál je jeden proces. My, aby jsme vstoupili do tohoto procesu v tomto krátkém čase, tak dejme tomu první tři dny se budeme věnovat meditaci Meta, meditaci lásky, která je základ. No a pak já vám dám vlastně základní Udaje instrukce, jak praktikovat je meditaci soucitu, radosti a rovnoměrnosti vědomí, které vlastně na meditaci lásky navazují a přináší její hlubší pochopení. Tak je to dobrý. Tak tedy, aby jsme zabránili tomu, aby naše láska byla frustrovaná, musíme též dobře chápat frustraci lásky tím, že se objektu lásky chápáme, držíme, hm, ulpíváme na něm. A tím vlastně, ať většina z nás si toho není vědoma, Vlastně ztrácíme čistotu lásky. Proto se láska jmenuje přátelství. Protože přátelství je aktivní postoj, zřeknutí se, držení na sobě ve prospěch toho, koho považujeme za našeho přátele. Je to tak? Hm? Proto říkáme, že v nouzi opravdu poznáme, kdo je náš skutečný přítel. Hm? Že skutečný přítel je ten, Který je schopný, nejenom schopný, ale i odhodlaný se zříci vlastních výhod, aby nám pomohl, aby pomohl druhému. Právě proto v Meta tak, kterou meditujeme večer, je krásný, krásné přirovnání praxe meta, jakožto matka, která chrání meditující meta, vysílá lásku všem bytostem bez hranic, tak jako matka svým vlastním životem chrání svého jedináčka, jediného syna. Hm? Proč? Protože je schopná obětovat sebe hm? kvůli němu. Hm? Právě proto. Láska je dávání, ne kňapání. Hm? Je to tak? jestliže láska není dávání a je chňapání, ať už je to v manželských vztazích, ať už je to v rodinných vztazích, ať už je to ve společenských vztazích, vždycky bude naše láska, sympatie nějakým způsobem frustrovaná a stane se Místo objektem otevření stane se objektem neklidu, vnitřního neklidu, který se právě projevuje jako úzkost, strach, deprese. To, něco chceme místo toho, aby jsme chtěli dávat. Je to tak? Když něco chceme místo toho, aby jsme chtěli dávat. Ať si to nepřejeme, vždycky v nás vyvstane, jistý neklid. Protože z hlediska psychologie jógy právě držení se, chňapání je zdroj neklidu. No a teď se dostáváme k pochopení dalšího kroku naší praxe, který budeme provádět tež dnes, díky nedostatku času. A to je tím, že jsme vlastně poznali výhody praxe otevření láskou, praxe meta v sobě, tím vlastně předáváme toto otevření ven. A ven důležitý poznatek jogy, který je v buddhistické psychologii, obzvláště v psychologii učení bodhisattvy Mahajánového psychologii, dovedeno do perfekce, je pochopení toho, že v v koncentraci, ve stavu koncentrace, ve stavu jednobodovosti vědomí hranice mezi objektem a subjektem Přestává být jasná. Ve stavu jednoborovosti vědomí, ve stavu samády, subjekt a objekt splývají v jeden celek. Právě proto se mluví o tomto stavu jako stavu velké moudrosti. Stavu hlubšího, stavu základu po hlubší pochopení. Základní buddhismus vysvětluje stav utišení jako stav pochopení objektu kichato a samoha to kichato znamená podle jeho funkce a podle poznání toho, že pro nás přestává být objekt poblouznění, poblouznění vlastně je stav neklidu. Býoze poblouzní znamená stav neklidu. Tím, že jsme pronikli funkci objektu, vlastně jednorovostí mysli, se vlastně zbavujeme neklidu. Jedině pak, základní buddhismus vysvětluje, vypasana nebo meditace hledu může poznat objekt, Arama na to pativé to může poznat objekt podle skutečné vlastnosti objektu a proniknutím toho, této vlastnosti. To je moho co najdete v komentářích. Mahavédala lasuta, střední sbírky rozprav buddhy, která vyšla v českém překladu. Nevím, jestli máte. Máte? Můžete požádat darma, zdarma. Já nevím, no. Lotus asi, hm? to jsem pomohl vydat na Tajwana, dobrý překlad. Máš mu? No, to tady, no. Když někdo chtěl, tak mám Teď by si někdo měl dát závazek, že... Nejenom první část středních rozprav Godvy ale ty ostatní části, to je pouhá třetina. Hmm. Teď je proč nirvána je spojena s nekonečnou moudrostí. To, nirvana nirvána neboli pro buddhisty objekt, který transcenduje neklid světa, jak už jsme se zmínili, protože je prázdný, protože je bez chňapání se znaků objektu a je bez jakékoliv chtivosti. Tento objekt je objekt velké moudrosti, protože v něm hranice mezi rozlišením a nerozlišením vlastně přestává existovat. Nerozlišení je v rozlišení, v rozlišení je v nerozlišení, právě proto mysl zůstává ve stavu perfektní perfektního utišení. A toto perfektní utišení je založeno na Nechňapání po jakémkoliv počitku. Pokud chňapeme po počitcích, znamená to, že ještě máme od stavu arahata máme nějakou vzdálenost. Hm. Jestliže praktikujeme cestu bodhisatvou, pak nás tato vzdálenost od cíle nemůže vzrušovat. Jestliže praktikujeme cestu žáků, pak tato vzdálenost od cíle nás by měla vzrušovat aby by nám měla dodávat právě neklid který je, se jmenuje pozitivní neklid Sam Vega, což je předpoklad osvobození. To, že nejsme arahati, by jsme měli si být jasně vědomí toho, že vlastně to chňapání po počicích aspoň ta praxe lásky by nám to měla dodat, že to chňapání po počicích vlastně nám neprospívá. A zabraňuje k tomu, aby jsme se opravdu naplnili tím pozitivním. Je to tak? čtyr Brahmaviár nás napojuje tedy jistým způsobem, ať už to vysvětlíme jakoliv, na tuto nekonečnou moudrost, kdy vlastně praxe rozlišování a nerozlišování splývá v jeden celek. Jak už jsme se zmínili včera, my, aby jsme žili, musíme rozlišovat, ale pokud na naše rozlišení budeme lpět, nenajdeme klidu. A nenajdeme klidu právě proto, že jsme vysvětlili, že ulpívání na rozlišování na našich názorech, na našem vnímání, je založeno na ulpívání na počitcích. Bez něho nemůže existovat. To, že ulpíváme na našich názorech, je právě výrazem toho, že ulpíváme na našich počitcích. A toho bychom si měli být vědomí. Potom příští krok, kterým se budeme věnovat dnes a zítra v praxi Meta, je praxe zvaná Sima Bheda, což znamená rozbíjení hranic hranice je právě to, naše malé myšlení, které na základě líbivosti objekt, našeho objektu vede k chňapání, na základě toho objektu, který se nám nelíbí, vede k hněvu. nebo k instinktu odporu, který je, čím více meditujeme, tím více hlouběji budeme poznávat, jak hluboký vlastně tento komplex odporu v nás je. Čím Větší pokrok děláme v meditaci, tím vlastně objevujeme i ty jemnější a nejjemnější nuance tohoto komplexu odporu, který v nás je tak hluboko. A jak už jsme se zmínili, spojen s komplexem chňapání, odpor a chňapání do roku v ruce. Teď jelikož nacházíme v praxi meditace meta na sobě, nacházíme jistou koncentraci. Z koncentraci přichází uspokojení z toho, co děláme, naplnění tím, co děláme. Pak vlastně začínáme. Praxi rozbíjení hranic. A rozbíjení hranic je právě rozbíjení jakých hranic? Rozbíjení komplexu, lapání po tom, co se nám líbí, odporu k tomu, co se nám nelíbí, a indiference k tomu, co považujeme ani ne za líbivé, ani ne za nelíbivé. A jak už jsme se zmínili, základní praxe meta a čtyř Brahmavia je na osobách. V hlubším pochopení této praxe, o které se zmíníme večer, vlastně se přenáší na veškerou naší zkušenost. Ale začíná osobou. Jelikož my sami jsme osobou a považujeme se toto osobu za něco skutečného, něco, čeho se držíme, právě proto se držíme našeho rozlišování mezi těmi osobami, které jsou nám. Sympatické těmi, které jsou nám nesympatické, a těmi, které nepovažujeme ani za sympatické, ani, na, ani za líbivé, ani za nelíbivé. Eh, jiným slovem, ty, o které nestojíme. V poměru vůči osobám tady je právě naše malé poznání v tom, co se nám líbí, co se nám nelíbí, kdo se nám líbí, kdo se nám nelíbí. Když se na někoho podíváme více, tento komplex by vstane, je to Tak. Tato osoba je nám sympatická, se nám líbí, tato osoba se nám nelíbí. Když pokračujeme v tomto způsobu myšlení toho, co se nám líbí, tomu se budeme věnovat více a začne se nám to líbit víc. Tím, že se nám to líbí ještě víc, tím se na to budeme o to více lpět. <laughs> je to tak. A když se nám to nebude líbit, tak a budem se tomu věnovat, tak se nám to nebude líbit čím dál tím víc. Až nám to lidově hečeno tak na sebe, <laughs> že se toho budeme chtít bavit. Hm? Dneska to je v politice, good guys, bad guys. Hm? Kavbojská politika, ten, co, kdo se nám nelíbí, to zastřelíme. Ten, kdo se nám líbí, tak tady je kamarád. Hm? Tak začínáme vlastně praxi rozbíjení tím, co je nám nejbližší. Matka, otec, manžel, manželka, dcera, syn, přítel. Potom, co jsme vizualizovali sebe, jakožto telátko, A našli v tom naplnění. Vlastně přinášíme toto naplnění na ven, na venek. Ale venek, jelikož jsme koncentrovaní, vlastně pojem venku a vnitřku splývá. V tom je vlastně tajemství hlubšího pochopení meditace ve stavu koncentrace a ve stavu nedržení se znaků objektu, která obzvláště patří bodysatovskému pochopení meditace, kterou můžeme provozovat od samého počátku. Zatímco v terénu přichází po dlouhé praxi. Tato praxe nedržení se znaků objektu, praxe nerozlišování. Teď, jestli se, prak, jestli se nedržíte znaku objektu, jestliže si neoznačíte objekt jako košile, jako roman, hm? jako okno, jako zeď, kde je rozdíl mezi vnějškem a vnitřkem. Hm? Není jasný, je to tak? Hm? Ve stavu koncentrace, jestliže se na tento stav, v tom je vlastně meditace zenu, jestliže se koncentrujeme na tento stav, nechňapání se znaků objektu vlastně vnitřek a vnějšek spline v jedno. Jestliže se dostaneme do stavu hluboké koncentrace s objektem, tež se to stane. Tímto pochopením, které přichází ovšem po dlouhé praxi, ale jestliže teorii tohoto pochopení chápeme jasně, jistě nám to pomůže. Vlastně my si vizualizujeme ten objekt, tu osobu, což je základní objekt. Proč je to základní objekt? Protože většina, drtivá většina, hm? našich libosti a nelibosti, protože my sami jsme osoby a bereme se vážně jako osoby pochází z druhých osob. Protože se jako osoby bereme vážně, proto své početky libosti a nelibosti bereme velice vážně. Rozlišování na nich tež bereme velice vážně. Právě proto jsme velice snadno objekt, objektem důsledku našich libostí a nelibostí, což je chtivost a hněv, komplex chtivosti a hněvu. Je to tak? Hm? A vlastně z hlediska psychologie jogi pocit neklidu je právě důsledkem tohoto komplexu chtiv libosti a nelibosti. A my, jelikož nám chybí věda jogi, tedy vnitřní věda v Indii se věda jogi nazývá vnitřní věda, protože nám chybí vnitřní věda. Bereme tento stav neklidu jako přirozený stav. V naší společnosti stav neklidu je přirozený stav. Není vůbec něco nepřirozeného, protože nám chybí vnitřní věda. My jsme dovedli vnější vědu do perfekce, ale chybí nám vnitřní věda. Tak pokud z hlediska jogi, pokud nedovedem vnitřní jogu do perfekce, vnější věda nám moc nepomůže. Teď tedy s pochopením vlastně že objekty vnější se nedají odlišit od vnitřního objektu my meditujeme na ty osoby, které jsou nám blízké což není těžké jako stejně jako na sobě jako na telátcích, jako na tom, co je nám drahé K čemu máme přirozeně pozitivní stav, čistý pozitivní stav. A prostředkem meditace tak tomu je, že nejprve v praxi. Prvního kroku meditace Meta na sobě vizualizujeme sebe s uvolněním, s lehkým úsměvem na rtech. Hm? Jestliže se dostanete hlouběji do meditace Meta, stane se to přirozený stav. Praxe meta je právě praxe otevření, protože je spojená s uvolněním. Když meditujeme lásku jako naplnění, uvolníme se. Nepotřebujeme k tomu žádné velké cvičení, žádné složité asány. Hned se, jestliže se dokážeme vcítit do lásky, jakožto přirozeného stav, pozitivního stavu, přirozeně jsme uvolněni. Nepotřebujeme k tomu provádět nějaké vnější prostředky. A přesto, že nás Kolínka bolí, nebo bochy bolí, nebereme to vážně, je to tak? Hm? A klidně to snášíme. Praxe lásky a praxe snášenlivosti. O tom jsme se zmínili. Tím, že praxi lásky přijmeme sebe, snášíme sebe i se vším nepříjemným, co k nám patří. No a tím, že se snášíme sebe, učíme se též snášet druhé. Jestliže nesnášíme sebe, jak budeme snášet druhé? Je, je to jasné? Hm? Jestliže snášíme sebe, i když nám ten, kdo je nám blízký, udělá něco, co se nám moc nelíbí, ačkoliv v nás jistý instinkt nelibosti vyvstane, nebudeme ho to brát vážně, je to tak? Ale jestliže nejsme snášenví vůči sobě, budeme to brát absolutně vážně. A čím vážněji to budeme brát, tím hlubší bude naše frustrace, naše strachy, naše úzkost, naše deprese. Je to tak? Tedy my v praxi meta vůči sobě, my vizualizujeme sebe jakožto telátko naplněné jemností, uvolněné. S lehkým úsměvem na Můžete si představit, tady máme bodhisattvu a ruky To jsem ti dal já můžu. <laughs> Krásný příklad toho, jak když se vcítíme do lásky, jak budeme vypadat. No a tak si představujeme právě ty bytosti, které jsou nám blízké, o kterých jsem se zmínil. Vlastně přenášíme tento pocit naplnění, uvolněnosti ven s vědomím vlastně, že venku to, co je venku a to, co je uvnitř, se nedá jasně oddělit. Aby, jsme, aby nám to bylo jasné, musíme se dostat do stavu koncentrace. Bez stavu koncentrace nám to jasné nebude. Proto si musíme nechat záležet, aby ten stav meditace meta na sobě, stav uvolnění, stav naplnění tím, co děláme, stav jak už jsme se zmínili, meditace znamená stávání se v tradici buddhismu. Musíme se stát tím ideálem, na který meditujeme. Ideálem toho, že neznáme v sobě nepřátele, neznáme v sobě hněv, neznáme v sobě překážky a jsme. Ve stavu štěstí. Právě proto, že neznáme neprátele, neznáme hněv, neznáme překážky, jsme ve stavu štěstí. A tento stav pro nás musí být přirozeným stavem. Proč přirozeným stavem? Protože jsme odhodláni, že to tak je. A jsme odhodláni, že to tak je, protože chápeme to, jak nám tento komplex odporu škodí. A my se aspoň těch hrubých nuancí tohoto komplexu chceme zbavit, proto meditujeme meta. Jsem to napovídal nějak příliš moc. Set, tak vlastně přirozené pokračování meditace Meta na sobě je, že pak přeneseme, jestliže se v této meditace dostaneme do jisté koncentrace, přeneseme to, co cítíme v sobě na druhé s pochopením, že to, co je venku, vlastně není možné oddělit od toho, co je v nás. A tak, jak jsme jasně vizualizovali sebe ve stavu uvolnění, doprovázeném jemným úsměvem a naplněním, vlastně to přinášíme na ty osoby, které jsou nám drahé. Nemusíme je vidět, Jako celé tělo, stačí je vidět jako jistý, jistý výraz, hmm? výraz tváře nebo jistý dojem. Hmm? Ten dojem nemusí být jasný, nemusíme si ty osoby vizualizovat přesně, jaké mají oči, jaké mají vlasy, jaké mají uši, hmm? jaké mají nos. Stačí, že máme ten dojem, že ta osoba je jasně před náma a že máme stejný pocit naplnění s tou osobou, jako se sebou samým. Hm? Tak to bude pro dnešek Náplň naší meditace a tím se budeme zabývat tež zítra ráno. Hm? A pak... si rozbíjení hranic, pak projdeme i těmi objekty, těmi osobami, které v nás vlastně nenechají vyvolávat libost či nelibost, nebo s osobami, které v nás nechávají právě vyvolávat nelibost. Hm? No a eh, dle tradice buddhismu, právě, aby jsme se dostali do samády meta, musíme první rozbít ty hranice. Pokud nerozbijeme tyto hranice s tímto základním objektem meta, což jsou osoby, pak vlastně se nemůžeme dostat do hluboké koncentrace meta, která je založena na vlastně nerozlišeném objektu na všech bytostech. To neznamená, že tento nerozlišený objekt se nedá spojit s osobami nebo s tvory, hm? které nás obklopují. Ale rozlišení těchto tvorů v nás nenechává vystávat tento komplex chňapání po počitku a komplex nevole.